З нею могло статися усе, що завгодно. Я ще раз ретельно перевірив номер. Міг би визначити на око, чи ночував у ньому гість. Професійна спостережливість мене не підвела. Сьогодні вночі тут і муха не пролетіла. Мене заколотило, як бабусю, яка загубила в супермаркеті внука. Я швидко закінчив роботу, переодягся і спустився в хол. На рецепшен сидів Скотт Файл. Слухай, Коті, сказав я, а пані 713-го залишала ключ? Залишала, а що? Коли? «Відкаля мені знати, я заступив на зміну зранку. О шості?» Так. А ключ уже був тут? Так. А що це бете, турбує? І справді, що мене непокоїло? Я й сам не міг відповісти на це просте запитання. Просто. Мені здається, що гість зник. Про це потрібно повідомити відразу. Усяке ну, буває. Та годі тобі. Ти що, найнявся на них? Вайль кивнув на групу тристів біля ходу. Нянькою? І взагалі не шукай завих клопотів. Я знаю, що це, це дарма. Будь певен, у неї все гаразд. Ти знаєш, я навіть задихнувся. А хто вона? Ну, не те, що знаю, замявся Скотт. Чув. Що про неї говорив старший менеджер, вона приїхала у справах до Астрі, начебто хоче налагодити постачання нашого шартоне у свою країну. І більше нам знати не належиться. Усе виявилося так просто, банально і навіть непростойно. Книга, людяники, шкарпедочки, записка. Які дурниці! Просто те, що я шукав, було приводом, для життя. Хоч який б небудь гачок, щоб зачепитись, і Мені варто було б зрозуміти це раніше. Я наче звір, притворився на нюх, слух і дотик, Ішов на знайомий запах, на смак, Та найменший відблиск спогадів. Я біг, як тварина, я був хворий. Кивнувши Вайлю, знов зайшов у підсобку І накинув робочу кордку. Відсок із собою я не взяв, але попри людські очі перекинув через плече кілька чистих рушників. Я навіть піднявся на сьомий поверх. увійшов у 713-й, зачинив за собою двері. Туга стала моє серце, як гігантська міфічна змія. Я впав на її ліжко. Мені було дуже страшно, що вона раптом зайде. Менше з тим. Вона приїхала сюди у справах, у серйозних бізнесових справах. У неї немає окулярів і на уважності, її невластивий бойський погляд і незграбність. О, я бачив цих жінок, що почали із човникових поїздок у сусідню Польщу чи Туреччину. Вони не успадкували батьківський бізнес, як Моніка. Вони усього домагалися самі. І тому їхні лися мордочки через 10 років хижо а смирення, навіване із покоління в покоління, вирвалося назовні повною і безмежною вседозволеністю, яку дають гроші. Дівчина в окулярах із кремом на кирпатому носику вмерла. І від подушки пахло лавандовою свіжістю з нашої пральні, яка вже мені осьогидла. Я з'ївся з ліжка навмисне, залишивши на ньому заглибну. А потім, потім учинив, як останній башкетник у піонерському таборі, зав'язав рушник вузлами, згадавши, як у таборі орлятком. А потім і в армії ми прибивали до півлоги чиїсь капці, пришивали ковдру до простирадла чи писали на дзеркалах непристойності зубною пастою. Я ж жбурнув рушника на зім'ятумної постілі, це було гетнемудро. Очевидно, мені знову потрібно готуватися до розмови з Монікою. Обідати я поїхав до Астрі. По дорозі переконував себе, що їду лише пообідати. Але ніколи не їздив із цією метою у Астрі. Це було невеличке, як у тім і всі тут містечко, що славилося воноробством. Перекладався його назва так – Чавильня. У середні вічі усі мешканці міста збиралися на винокурні, залазили у величезні казани зі стихлим виноградом і чавили його босоніш.